هازا نزول هم دامل مستیادی دا پورست قیامت منگا پیدا کلی تاسو لرا نولی تصدیق نکوی دا قرآن افرائی تم ماتون نون آیا لیدل تاسو چې منی ورزوی آیا تاسو پیدا کوی دینا ما انسان یا منگا پیدا کون کیو نانو قدر نابیشه که منگا انداز کلی پمینست تاسو کی مارک او نیو منگا کمزوری قدر نا بینکم الموت مارک بینداز کلی ستاسو ترمینزا حیا تیا نو تد وای قرآن کې دا ممنى ها ویدا دیو باسا یا قرآنو مانا الان نوبدل ان سالګما پری خبره چې بدل کې براوړ استاد غوندا وانون شي پیدا بکو تاسو فی مالا تعلمون پاس کې شي تاسوب نه پویږي ولا قدالمتم النشد الاولا تدای سرا پی جنې تاسوب پیدایش ګمباني فلولا تدک تدکرون مراد دا غې نه مانی دا اولنه پیدایش تاسو پی جنې فلو لا تذکرن نولی بن اخلی د غنده وبونه پیدا شوی افریتم ما تحرسون آیا خبرې پاسو باندې چې تاسو کوي ان تم ان نی نزرغو نی نزرغو نی تاسو راو نه وو آیا تاسو زرغونوی دلرا یا موږا زرغونون کیو لونا شاو الله یې زرغونی نزرغونی کزا لونا شاو کچری خوخه زمنګا ګرځولې بوی دلرا فتو ماوچ فزول تم تفکرون نو ګرځېدلې وې تاسو غامچ نه یا تفکره د ازدادو نه پیغامو خوشالۍ دواړو کې استعمالیږي غمجنو یا خبری کوون کې انا لمغرمون چې به شګه منګه قرضدارې کړې شو زکه ما په خرچو کړه مصالې مې ورته دواې اني سری دامي ورته واچولې یا پسلو نشو بلنه محرومون بلکې منګه محروم شو اېل دیلتا سوبار چې تاسو یې سکئ ان ان ان تو مان زلتمو تاسو را وروی دلرا من المزنید سپینی وریا زنا یا مونږه نازل اون کیو لوناشاو جال ناو که خوغه زمونږه غرزو لم می او جا جن تروی نو ولی شکر نو باسی چا شي د الله الله شکر نه ناغا بل شکر تم نوزګاری گی او د خلکو شکر چینو باسی نو د الله شکر نو باسی دا الله شکریا ادا کا دا چا شکریا ادا کا چې چادر سره خکړی دی امله درته خوده دینی در تا خودلی دیم. اللہ دی زمان استازان دا اوی مرونو که برکت واچهی. افر ایتو من نارا لطی تو رونو. ایلی دل تاسو اور آگا تو رون چی تاسی بلاوی. آنتو منشا دم شجر تا. ایتو تاسو پیدا کرده دا ونه دا یا منگا پیدا کرده کون کیو. نانو جا اللہ منگر دا. دلرا را د دنیا د پارا د بلورو ومثال للمقوینا او پیدا د پارا د مسافر او مقیم دا غور نمونه نه دا بلکې یا دهانی دا غور دا پس ب بسم ربک لازم ما پای کی بیان کا پنوم درسته شلوید فلاقسمو ب مواقئ النجوم نشاهد کما پریوتل سورو و انه لقسمن یقینا د خامخ خا شهادت ته لو تالمون ازیم ارمان که پوی دل له وی هی نوو لا قران کریم یقینا داخه مخه قران عزت مند دی په کتاب مگنونا پاک کتاب صدب شي وکي لا يمسو الا المتطهرون نو پویږي په مطلب دا وی باندي الا المتطهرون مگر پاک د شرک نه باج دا مان کی چلاس بنور دي مگر پاک خلک یعنی بیا دسه به نراله داخه خبره او ما دا معنی کنی چند پویگی پا دی باندی الا المطوحرون مگر پاک دی شرک نا ما دا معنی د استاد نزده کردی دا او دا حوالمیم د خپل استاز اللہ ما محمد طویب طایری ناوری دلی دا تنزیلون می رب العالمین راتلل دی درد مخلوقات ندی ایا پا دی خبر باندی انتم مدهنون تاسو سستی کوئ و تجالون آر اسقا کم گرزوی ری دستاسو دا غیر اللہ نا انکم تکزی بونا دا چې درو تاسو یني حق نو وایي فلولا اذا بلغتل ان قوم نو ولینا کله چور سیږي روحونه مرګونته وانتم حينئذين تنظرون تاسو بدغاوکه ګورئ او موږ دې یو د تاسو تاسو نه ولکن لا تفسرون لیکن تاسو نه وی نه فلولا ان کنتم غير مدين نو ولي تاسو د چا قزکی تر یو نا چی چواپس که دی لرا دی روح لرا. این کندوم سوادیقین که تاثورش دینی ای. فا اما انکانا من المقربین کوید نیز دی خلکونا. فراهن خوشالی دا. ورحانو نو خوشبوی دا. و جنتو نیمو جنتو او هر اما انکانا من اصحاب الیمین. هر جیت دا خبر را کویدو. خواندانو دخیل اسوالنا. فسلام لکا. سلام دیتا لرام. من اصحاب الیمینو. داس دا څنګه غووندانو د خلاصوالنه واما ان کان منه المكذبین الضالین আজি دا وی کویدو دروجونو گمراهانو نا نومل مست یاد گرمو بوندا او دنه کېدل جنمتا ان هاذا یقیناندا له هوا قل یقینا خامخا دا وی حقیقتنی پای کی بیان کا پون درستا چلوې سورته واقعا تته مد سورته رحمان وا او تخویب او بشارت ها چې دا به کل راځین اذا وقت بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما في السماوات او پنځو ستندې او نزول کې شپږ نوي سلور نوي دي رسول د سوره زلزال نا نازل شوي دي رابت ده ده صورت ده مخی سرا پا گانوه چو بانده ده یو هر کلاچ مخی سورت کی آخر کیوی فساب بے بیسم رب بکل زیم پاکی بیان کا پنون درف سا چلوی نو د دې صورت په اوله کې وایي سب بهل الله مافي السماوات والارض پاکي بیان کړی دا الله لره اځي بره دی او کاته دیو جنا ورپسي راوړو يامه کی صورت اوي کې بشارت او تخریب ذکر کاو او د قیامت او حالت ذکر کاو نو دي سورګي داغې د دا پاره تیارې ذکر کئ چې قیامت را روان دي او غېل تیارې وكې مال الګوي خار چوکې دا الله په دین کې دی و جناور پسي راولم د دی زینا دا صورت تحریم پوری دا لس صورت دون دی او دا پٹول پا یو مضمون باندې روان دی چاگه جهاد او انفاق دی په کی پینزو صورت دون افا سب بهایو سب بہو شروع دی او پینزو پی قیاس کئی اشاره دیتا چې جهاد کئی نو دا دی مسالی دا پاروکا دا صورت دو دی اولا حصہ کی ترغیب و انفاق تا بپینزو وجبان دی اور دویمہ حصہ دا پچی سیاد نا شروع کی اور پدی کی ترغیب دی جہاد تا دا مال لگولو دا پارا پینزو وجی کئی مال او لگاوا یاو دا مال ستان رے تپیسو کی داری زکی اولگاوا د و م ل ا د پ ا د ی د ر ی م ز ی ر س ت ا ر خ د ق ر س پ ط ر ی ق ے و ر گ ا س پ ی ن ز م م ص ی ب ا ت د ر د ی و دا اللہ غالب حکمت والا دے اللہ لرا پاچھئی دا اسمانو نظم کو دا جو اندی کولا لکول گئی دا اللہ پارشبان قدرت والا دے هو الاول والآخر دا اللہ اول آخر دی اولو د عرصنا آخر کی ختم بشی الله اللہ وپاتی وظاہرو والباطن وظاہرو ظاهر دې په دې بار د لایلو باتن په دې بار د ذات یاد نظر د مخلوق نام دا الله بارشبانې په دی او الزی الله ذات خلق السما دی والارض چې پیدا کړی نو اسمه کې په سيته دی ایامین پشپګولم هوږي بیا برابر دې په خپل سلطنت پاسبانی چې نن نوځي پسمګکې پاسبانی چې راوځي د دینه پاسبانی چې راوړی د اسمانه و ما یاروجو فیها پاسبانی چې خېږي پاسمان کی د الله ستاسو رې ان ما كونتم کوم کې چې ای تاسو او الله پاسو چې کوي تاسو لیدونکو نه الله لرا با چې د اسمانو دا وله دررجول مره الله تا راګې دله کارونه دي ن بعضې شپ پهورځ کې ن بعض ورپ شبا کې دا الله په یاې پهخواوندانو دسنو اوله وجه دماللهګولو دپاره مال اوولګوه ځکه تپې سو کدارې دا ستامال نهري آمنو بالله ایمان دا وړی بالله بررس الله او خرچو کئی دا سنا چکر زولی تاسو مستخلافی نفی ناس پاری کې فاللزینا منونا کسان چیمانی را وڑی نا او خرچی کڑی دیلرا عجرون کبیر لوی عجر دی و مالکم سزی تاسو لرا چیمان نا لرای پالنا او پرسول بانی چرا بلی تاسو دید پارا چیمان نا لرای پرستاسو اوست دا وادستا سنا کئی تاسو مومنانم هو اللذی اللہ ازادتی یونزلو چرا لگی پا فلبند باندی آدم بینات آیا دون اخکاران لیو خریج اکم دید پارا چوکی تاسو من الظلماتی لنور دتیارونا رناتا دا اللہ پا کتابا نسڑے کتاب رنالا او ابیشګالا بداسو واه مېرحباندې زموږه واجا مال اولګا زګه الله تفادېل ومالګوم سیتاس لرا چې خرج نه کوي بلاردا الله کې خاص الله ته پاتې کې د لا عثمانونو زمګودي لا اس په وین مين کوم نبرابري کې تاسو نه ااسو ګو چې خرج کېلې من قبل الفتح مخېد فتحنا وقاتلو جنگي کېلې دا کسان وی دی درجه تان پېتی بارد درجه دا کسان ما چې خرج کړي وې مم با دو او جنگي کړي وې وکلن وادل الله الحسنام هر یو سره وادل الله دی جنت دا چا مالګولې وې او چا بدن کړولې وې او چا دواړ کېډې دین والا او والا بما پاسبانی چې کوي تاسو خبردار دي دریم دا او جزي کرکې چې سړی د ستاش خو الله له قرص په طریقه باندې ورکا تالا وردمو هان چې جیب د له تالا والدا او د الله د پار یو نور کې مان زلني سوګدا کاس چور کې الله له قرص ریسان وای دواي بو نو دوشن کې دادر اودلره اجرن کریم اجر عزت مند یو ما تر المومنین یاد که اول از چوین با مومنان چڑی و مومنانی خزی یسا نورهم روان بای رنا ددئی بین آئی دیهم مخی ددئینا رسو ددئینا و بی ایمان ایم خیطراب ددئینا گستراب ددئینا یو یوی ذکر کد از کو بشراک و مل یوم ویل بشی زیر ری جنات اون تجریم تحتیلن هارا جناتون نیچی بایگی با دلانده دونو داغی نوالی همیشه بایگی دا کام یا بیلوئی ده یوم یقول المنافقونا یادکا غورا ده وای با منافقان سڑی اون منافقانی خزی آکسانو تا چیمانی را وڑی ده ان ضرورنا ادری گئی نتا بسم نوری کم چواخل اوستاز رانانا قیلا اوبویلی شیر جو واپس شئی وراکم رست اوستازو نا دنیا تلار شئی ولتا میسو نورا اولتو ایرانا رانا خو آلتا واق قرآن درگلیو تاسو اگر چر تراغستنوم وزر باب بین هم بی سور اللہو اوبوالی شیمین ددی کی دیوال لہو دی دیوال لر باب باب ان با دنه فيه الرحمه چې د نننا تر دای کې با جنتی و ظاهر هو ظاهر کار ته تر د دې دروازې یا دې دیوال مين قبلې عذاب عذابی یعنی د نننا تر د دروازې به او بهر تر به عذابی یونادونهم او یا ندونهم आवाज بکې دی ده الا منکم ما گما وایه بدی ولینالی گینتا سویم تیغان که چولی زانو نا فتن تومن فوسا کوم تکلیف گه چولی زانو نا گن که چولی زانو نا وتربصومن دیزار گړو تاسو پمنګ د هاواد سو ورتاب بم کولې چې دا اتاج امر الله تر دې چرایو ګندا الله دوګګنی تاسو بالا باندې دوک باز شیطان دوک دا لای کتاب در پاتیکم ولیو ملایو خذ منکم فی دیان نو دا ساده د ونه ستین شی تاسو نه دیان نه د غافرون از تاسو ورده مولا کوم داور لایق دی تاسو لره وی مولانا ویل دا مهم د شرک دی وی مولانا ویل بندت ویدا شرک ده ورطای مولای گور مخلوق تا ویلی ور مولا ویلی ده مولا هیا مولا کم دا ور لایق دیتا سولارا و بیسل مسیرا و بزید را کرسیتلو علم یعنی للذینا ایا نده راغلی کسانو تا چی مانی را وڑه ده انتا شاکلو بهم لی ذکر اللہ چنرم شیز لنا ده دی ذکر دا اللہ تا مشهور ڈاکو د دنیا پارابوکی مشهور ڈاکو فوزیل ابن یازو ها اگر اغله د ڈاکی له ڈاکاک کوي چې څنګه کوټه تخدلې وي دلان دي نه تا کوټه دلان دي کوټه کې زنانہ د قران وې د شپې نیمه شپه د قران وې او چې دې دلاره رسیدلې نه زنانا را رسیدلې دا سی وی علم یانی للذین آمَنوا ان تشاق قلوبهم لذكر الله اے ندیراغله مؤمنان لا چې نرم شي زونه دی د الله کتاب ته حافظ ابن یعقوب چې دا ورېدل نو چیرې کړه بلا الان بلا الان ا اوس هغه وخر اغلې دی دا کوانور توي چپکا خلق برا بیدار شي وینه نا ا اوس هغه وخر اغلې دی راکوش توبی ویستلام او دنیا مشہور عالم و صوفیو گردی دا انتا شاہا قلوبهم لے الله اللہ چنرمشی زرناد دی دا کتاب دا دا اللہ کتاب د زرنار دل دا دا مومن کار دے و من الحق آغا چراغلی دی دا حق نا ولا یکونو کل لذی نا او دل کتاب نکی پشاندہ کسانو چور کریشو کتاب بَقُوا فَتَوَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ نوک دوی شو بدی باندې مودافق اسف قلوبهم نوڅو شو زونه او زیاد د دینه پاتې قاندی وای شي به شکال لا یو هیلاردا دا زګیس مګا رسل چی د دوی نه بیان کړی می تاس ته دلاین خامخا چیا قالو لري ان المسدقینا والمسدقات یقینم خیرات ګون کی سړیو خیرات ګون کی خدي انك لرا دي لرا و ارگونگیال لالا راه خلص خيستان دچن بکی دی لران بدلی او دی لرا اجر লই دی عزت مندین ولذینا منو اگسان چی مان راوڑے پاللا ا رسولانو داغ دا kesan نشتی نی دی وا شھداؤ هند ربہم او شھیدان جی بنی زرب ددی لهم اجرهم بدلی ددی دی ونورهم ورนาด ديدا الله بولره نا مورکی شهیدان الله الله بوله اجرونا مورکی زګد الله د دین د پاره وینات وی کړلان والذین کفروا وکذبو بیا دین آگ سانچی ګفرې کړې دي دروږي ویلې دي زمون په ادونو دا خواوندان جهنم دي چې مال اوله غو دا الله بدین زګد مال حقیقت سره ننشتو سبا نشټان هیلمو انمال حیات الدنیا پویشه بیشه که جند دنیا لائبون او مشغل دا او خواهیز دی و تفاقرون پی یو بلبان می پخر گولی پا منستاسو کی و تکاسرون او دیروالوی پی یو بلبان می پر مالون اولاد کی چی زمان دمرا مال او زما دمرا اولاد دی کما سالی قیسین پشاند بارانا اجبل غفارا چيخوان ورغي زمي دا الله را نه بادو غيا غان دد سمي يحي يو بیاو شي و ترى هو مسررا ويني بادين رزيال سمي يكونو هو توما بیا شي زرا زرا ختم شي يسه نهي د دنیا وخت ډير کم دي وفي الاخر دي عذاب شديد اسي د دوکي جون دي ډير شو لاړ ختم شو زړې سوچ کوي چې اپلانه څه شو پلانې کا کا شو لاړل د خارو دلاندې شو په لاړ ي غورزي د قران د دوري څومره خوانديو هادي په سړې بیا ارمان کوي وفل اخر دي عذاب شديدو په اخرت کې عذاب سخت او بخنيني دا لا د راپور زامن ديان نري جون د دنیا مگر سکل دوکي سابيقو ال مغفرت ربيكم مخيواله او غیب خني دا درستا سونه او جنندو نو دا ارزو ها غاري سما لنواله داغي پشان بلنواله دا اسمانونو دي او د تیار شوي دا کسان لا چی مان راوله باللا رسولانو داغ دا غورواله دا الله دي وذالیکا فضل الله دي دا غورواله دا الله دي ورکه چاله چو وانی الله کاوند فضل لوی دي اوپ زم ذکر کوئی کمال د دی لی کوئی چې سباله ب بماری کے پ کار را شي غمه میبت کې نه نه دا مسیبت کے پ کار نه راځ مااب میبت ان فلار د نرسسی س میبت او پم ک ک نه نستاسوو کې اللافی کتاب مګ لک دی ب کتاب کې۔ مخکې انابراه د ب دایش د دا مخلووقات نه مخلوکله الله نو ب را کړ چې دای لیکلی دیې دا ځ او مسیبتتو یقین دا پله با نساندي لکله تاسه او دا بیان دې دپاره دی, دی چې نشي غمجناله معاف د کومه چې لاس داسوونه او م نشي با چې دررکي داته والله لا یحبو کوله مختلف پهګوره اللہ مینن کئی حرچل ولی فخر یاک اون کی سران آ کسانیم خلون آجی شم توب کئی او حکم کئی خال گتا پا شم توب و من یتو اللہ سوچی دوستیو کیم و من یتو اللہ سوچی وارد دو الله اللہ بیشک اللہ غبی پرواز تایل شمیده وز دویم او پده کی ترغیب ورکی جهاد تا چید اللہ پدین کې او جنگی گا لقاد ارسن اللہ په دایسر را را لګلې مې نه خلصو له ان په کارو د لایلو را لګلې مې د ایسره کتاب ول میزان او د طول کتاب د طول کتاب الله را لګلې او پریچا مالون تاله عقیده پیو نه تله لا لیکم الناس بالقسط دغه بارا چې درې خلګو دا په انصاف او انصاف دار په دنیا کې چې د الله توحید امني وانزلن حدید را لګلې مې د اوس پائی کی جنگ دیسا گو پیدید خلکو دا پارا ولی آلم اللہ دی دا پارا چی سرگن کی اللہ گو چمداد کی داللہ دی دین او درسولانو داللہ نا دی دا بیشک اللہ طاقت والا دی ولقد ارسن لانو حا پتای سرار علی گلی مینو نوح علیہ السلام ایبراہیم علیہ السلام و گرزولی مینو پاولا دی دوالو کی نبوت ومنهم مهتضد ځنې د دینه په سملار شو ځکه د الله دینه د دې تابع چوي سملار دی مونږ لا د الله کتاب تابع چوي سملار دی مونږ دا شریف اکبر کې مولا الله له لیکي ولا نه طاجو په امر ديني اله امر من غير کتاب الله او سنت منګا دا لا پدین کې بغیر د قران و سنتنا دا محتاج او سنت نه بل کېتاب ته بلیسته محتاج نه یو اود اسلام طریقم دا دادا دا د دین طریقم دادم پدین کې د ځانه طریقې مو جوړو ام و غزير منهم فاسقنا زیات د دینه فاسقانی دی بیا په شيکل منګا په نخو خو د دې په شي رسولان خپل وقفهنا په لا په شي مې راولې ګو په اسار ني مريم د په شي اسار ور کله میو د ته انجیل وجعلنا فی قلوبهم الذین امکروا بذرون دا کسانو سانو کی چتاپیداری کړی واد د نرمی و رحمت دنا مهربانی ورحبانیه تا او پریخودل د دنیا ابتدا اوه اچ جوړه را ما كتبنا مننو مقرر کړی دل را پدیبانی مگر د مقرر کړی مو لټاول درځه منتیاد نو لحاظ او نکد آغی حقا ریاد مناسب لحاظ د آغی اللہ دی دا دی ایسای ابن ماریم تابداری ورکلا او دی دا اغا تابداری ونکلا دی که نرمی رالا اللہ ور تا دی جهاد حکم کرده و او دی دا جماعت گوٹو نونی ول دا اغا ایس لحاظ دا اللہ اغا بینی بدل کو او چې چا جهاد کرد دا اغا او چد مقام ذکر کرد نورمګه که څوملا چی مانې راوړل د دینه اجر د دی زیات د دینه پاتې قاني اے مؤمنانو د الله نو یریږي ایمان اوړې پر رسول الله دروګی تاسو دا دوا اجر د خپل مهرباني نه دروګی تاسو لار انا چیږي باغی کی او یغفر لكم بخن او ګی تاسو ته او الله دې بخون کې مهربان دیر پارا چی په نشاله کتاب په دې ځمومنانو الله يقدرنا لا شيء چې قدرت نه لري به شي باندې د فضل الله نه بهګه غواړاله به ستیاړ د الله کیږي ورګي چاله چي واړی الله خوند فضلوي دي سورته دوه حصيو اود او له ګولو ته بالا بنځو واجی ذکر کړین او بیان د جهاد او کو جهاد دی سبيل الله سورته مجادله ترتیب کې آتا پانسوستنه او نزول کی اوصل بنځم دی ورسره د سورته منافقون نازل شولې راबत د دې صورت د مخ کی سره ارګلای مخ کی صورت کې ترغیب ورک جهاد او انفاق ته نو دی صورت کی با قائدی دا تنظیم ذکر کی دیو جناب ورپسی ایراؤڑو حاصل صورت دی صورت کی زجر ورکی منافق تا او دری صلاح لفظ علم ذکر کی او پاغی سر زجر او پی آئیوہ اللذین آمانو سرا دری د تنظیم بزیکر کی او رد در اسم باطل بو کی چی خزی تبیوی انتی علیہ کا زہری امی نو تا دی کفارا ورکا بی خاولا آگی تک خاون ویلیو تو پا ما باندی اراله نبی علیہ السلام دې خبر اوکړه نبی علیہ السلام ورته فرمال چې دا غو تاسو روان نه دې دا خوندې او نو عقل را وایي هغه په جړایش او شکایتي شروع وکړه الله دې جړاو پر یاد کول چې دا لازم بد خپل بچو سره سكوم ها زکه مور په ویسی ډیره خپگیږي چې خاونه نه نه جدا شو بچو سره بسوکوم الله داغي شکایت او ورې دا داغي به سلېرا اولی کلا چیکفاره دی ورگی کفاره 280 جودا پر ل په سی بدانی سي یا بش په د مسکینان مړی دبیبی خवला ی اورا زی روانا وا. عمر رضی الله تعالی عنه اللهم خیر ورغه چه مخل وراغه ورطیوی تا تا ممنگ مخی ومیروی بیا اون مر شوی و سمیر المؤمنین شوی او دیرا سخت ورطا لگیاوا او ای خبردار گوری دالان یروکا او کدار علان هو بجڑا ش جللی چاورتي او امیرالمومنین تد دې بخبر د ولاول وی وې ز بده خبر تول نو درې غم د دې الله پاسمان کی اورې دلې دې ز ما بولنه جړې دې خبرین قد سمع الله قول الذين بتا سر وارد الله ونا دغزی تو جا لوکا چې جګړے کوول تا سره پیزوج پهباره د خاون خپل کې چه نهجو شو و تشکی یل الله پریا کولهته والله او یسم او ته وکوما الله اوړې د بعض د د دواړو بشک الله اوریدون کېلی دون کې دی آ کسانیځ هیرونه منکومه چې ظہار کې ستاسوونهې نصیم د خپلو ب بیاونه ما هو نا او ما ه دې هم ندیدا د دې یو څلېبه مور دوي خدي تبيوي ته ما ما باندې زما د مور په ستاشا ستا شاپ ما باندې د مور په شان ده نګه به بیا چې سو پورې به کفاره نور نو کړین څنګه چې خپل خدي د مور ویل لاغه به مور کیږي نه او کوي ورته ویلا نو کفاره باور کې دا شان غیر الہ تا الہ وی اغه په الہ نه ګریږي د دې بسمره کفاره یم انم ما دوم ندی مې ندی مگر ا را چې زی ګولې دی لران ګور وڑو کې تنظیم و د کور اغه وران شوی دی الله دا له تنظیم خبره کوي تنظیم ډیر اهم شې دی د خزې وقاون تنظیم ران شوی دی ها امیر دی او خزې ناظم دی اغه لمال مال جمع کوي وانهم لیقولون یا کینان دې خام خوای مونکر مینه القولی و ناشنا وینا او درو یا دینن الله مافی گون کې بهون کې کسان سان چې دې هار گئی من نسای هم خزود دینه ثم يعودون پیارگر زی لما قالو هغه وینا تا چې وی دا نزا تولم ری دی من قبل یتماسا مخ کې د لاس ورول نه دا خدل بلاس نو ورې تراغ پوری چه ده غلام او یو سٹ نی ازاد کرده یو قیدی او بندی ای نی ازاد کرده زالکم تو آزو نبی دارنگی که دل تاسو استاسو پندر کولیشی تاس ده پدی بانده اللہ پاس چه کوئی تاسو خبردار ده نو چاچی اونمونده مره ای مومنه مره ای اونمونده بندی ای اونمونده نو بیا نه نورجيني وليد و مياشتي په دربه ما کي د لاس ورولونو بي بي دان و ملم يسته دي چاچی طاقت ني د دو مياشتو رجو په تا مون سيد دي مسكينا اورا ګور کول ني شپي د مسكينا نو دان داري د پر رسول لاغه دا حضور د الله دي الله در ته حد کې هو د سزا د الله دغه در چې دا سزا د پخبل ځان باندې جاری ک په خپل کور کې خدا بسوک کئی، دا مومن چی سو قرآن دقاڑک دی، چی قرآن دقاڑ نک دی آغا با دا اللہ قانون و دا اللہ سزا څنګه په اومنیم، کافر و لرا عذاب درد دی، بیشه که آگسان چی خلاف گئی دا اللہ و دا رسوله، کبی تو پا لانت شیوی دی، سنگ چی پا لانت شیوی پا خواد دینام، رالی گلی می تات، رالی می دی دونخ کارا، کافر عذاب شرمون کئی دی، یاد کا گل آغورزه چې پر دونکی دینه را الله ټول خبر ورکیدل نه به ماملو پاس باندې چعمل کړي دي اسا الله وش میرلی دی الله عمل ده او دوی هېر کړي دی الله الله پارش باندې ګواره الان تران الله دا زجر ورکی منافق دا چې تنځین کې څوک فساد کړي ناغت ازجرونه ورکی په عالم زران او ده براغل جرگه با کئی او ده پسات جرگه با کئی نو که ده پسات جرگه منافق منافقه نو اللہ تا معلوم ده او منافق دوی پسات مکوه اللہ و دخکاره کی او ورزه کشخان ما وحا چکل آلتا و کل دلتا زجر ورتا ورکی اللہ یو طرب تشا تنظیم کم دا تن واخلا چا یو طرب تي. چار جاسا رشخان وی اماغت تنظیم کی نشی پاده کی ده ایا د نګورې شي بشه ګالا ویګی پا چې برده وخت کدان ما یا قونو مین نجو اسه لاسه دینه نوی د جړګی نه دریتنه الله هو رابهم مگر د الله ورسره دی سلورم مان نه ورسره دی نبیږم الله هو اصحاب سوما مگر د الله ورسره دی نکام د دینه نزیاد مگر الله ورسره دی اے نماکانو کومه کی شي ودی بیا به خبر کیدل را بمالو پاستو بانی چی امال اکڑنی بورست قیامتو دیشکا اللہ بارشی بانی پوینے اوز بیاد زجر ورکی منافق ته ہا منافق تا زجرو چی من دامیر خلاف بانے کے او تا من د اید دینا چی دامیر خلاف بانے کے او بیام خلاب پیسلی کے دامیرو او دا کوشش کے چی ملگر بدنام کی او د جرګې د پاره دیل راغلي جرګې دا چې تا خپل ملګری بدنامږي په اویل زمونولګین اوامیر باندې د باوونو کې نو د پاره تنظیم مچلاوا د د پاره مرزا میټینګ او جرګې لاند الام طرات نه ګوریا که سانو داسې منشي وې دي نجواد جرګونا د غلطو جرګونا بیا پس کې یا سدا چې او جرگی کهی پو خورولو در شرکو بیداد در اسم مکان محرم الجنسو چه دا ها دی شرعین وولی بیداد هم دا ها دی شرعین وولی دلی دی بیداد دا په قسم دی یو حقیقی دی چې اصل شریعت کی نی بل اضافی دی چې اصل شریعت کی وی خمبتدی و لدزان یو حیعت ورکی لکه دواش وبیدتی ولا دزانې یو هي اتوار کړې دي چرې په جمع کې او د سنتو نه رسووي کې او جما جمع کې او د جنازې نه رسووي کې دا ول بیدتی دزانې یو شکل ور کړې یو حلقه ولا ور کړې دا اېثم محرم الجن او دوان وان چې د حدیث رينه واولې مزاق بدعت ته او مازی رسول په خلاف د رسول کې دې له مرازه چې ته د امیر کې ویزا جاوکا کلچ راشداتا سلام چی پتا بی ما لم یوخیی که بھی اللہ پا حالفاظو سلام نه کریتا تا پا غیبان دی اللہ وی سام علیکم سام علیکم سام خو مرست ہوئی اور تیو علیکم پتا دی مرزی تی دی مرزی سلام چلم و لنو رزی جرگی لبا راشی تا دید پارا چی ردتا سخیریو کما او دی پا دی ملگرو بدگمانا کما و یکولو نا وای پزونو کی ولی عذاب نرا کهی منگتال نا پاس بان چی وایو پرویدی نرا جهان نمزی بادی تا بز دید را گرزی دلو دید, دید. اول قیدا دا دا دا دا. و اول قیده در تنظیم در پار دادا چکل تو تنظیم زن نجوڑه او مشوره که نز توحید و د سنت د خورول و در پار بمشوره که اوستا کار بندای چی در قرآن سنت درسونه سنت, سنت سنگ با همشیم دې لپاره جرګو میټینګ کې ا د دې لپاره حل په اخلي د ملګرو نه ایمان غاوندان او کله چې جرګې کوي نو جرګې باندې کوي او په ورو له دې شرګو به دا ته په خلاف د رسول او یان د امیر و تناجو بالبر او تقوان او جرګې کوي په ورو له توحید اوس نه دا روحلمانی دا معنا کړي دا او دا الله نه ازا چې ته وا پورته یګینان جګوی غلط دي شیطان نه دي چې خفقې مومنان نه زه راځم زهونګه دی دا زرا زرا بارو شیان یو زرا مګر بوګم د الله الله باندې ځان دې ساري مؤمنان دویمه کې دا ملګرو ته زی پریدا چې ملګره بیراغه نوغه نو زی ورکا اوغه سلامینوکا او داغه ادب او احترام وکم دان چې ملګری ته بادې را دي شروع کيم زه ولنورګي او جنگي ورسلام اې دې ایمان خواوندانو کلاچ ویلې شي تاسو ته تفسحو ذل مجالتی پرانځیاو غوي په مجالیسو کې زینو د ناس کې واپسو پرانځیاو غوین یا سہل لاو لګوم پرانځیاو غوي الله تاسو مطلب دا چې ملګری لا فوقیت ورګوان باځي وي د تنظیم تني مسازه اوني موزګار ورته ایت قرآن نه مې تا قرآن م نو تنظیم باندې ملي کار کولې تنظیم تنظیمه ریکار بنه کو وای ذا کیلان شذو کله چې شي زې نو زې چې تیا الله ګسان چی ما غراولې تاسو نه والذینا اوتول ال مدرجات آ ګسان چې ورګلې شي درجي دي عالمان د درجه خواندانې مقصد دا دی چې تنظیم چلاوه او آد تنظیم ده قائدو خیال ساته الله و او دا آداده علم نه خالم د علم نه دا دا چې ته تنظیم کې کار کې اوبې تنظیم کار کول دا د خرو کار دې الله بازو شي کوي تاسو خبردار دې درېم قاعده چې مشورې لذینو دا غې نه مخ کې صدقه ورکا او صدقه د مال یا د نفسو چې کوم استاول کی کومال لګول شي نو مال لگا وا کد مال وځ دی کیږي مال وځ دی نه نو د نفس صدقه پیش کا امیر ته وایا زه غریب زما زماده مال وځ نه کیږي خو ما دا کار او خاید لاڅو پوښې دیو کما تنظیم کې سمند راتوخه اجازه غ منډو وامه سکار راتوخه اجازه د لاڅو په خدمت کې آو کما نو دیبا ها مال غنشی له غول غریب ده خدا نفس او صدقه من پیش کی چ امیر ورتر یو کار و چې راضی پلانې کار نو دی نو دې په پولیسی چرته ځان بڑړی تکاین ها تپیا کار ته توحید څنګه کې ته کار څنګه تنظیم کې چې ته دا امیر خبره ته تیار نی منل تا اې دی مان کلا چې جرګی کوي د رسول سلام مخ کې کيده مخ د جرګو تاسو نه صدقہ دا غوړی تاسو له که تاسو نمو مائی مال و صدقان بیشه که اللہ بخون که محربانه ده آشپاق دوم آیا تاسو یری گئین انتو قدیمو بین ایده نجو هاکم صدقات چه مخی کئی مخی ده صدق جرگوستا سنا صدقین او دا مال لگولو او دا انفاق طرق تا چه اللہ ترغیب ورکی پر تنظیم کې نو دا ولی ورکی دا پدی وجه چه پدی منافق معلومی چې چه تیوی الکان تنظیم د بارا کنده او غره زوینه تا تا, تا چه پا کی چه او پته لگی پخپل چي منافق يغه او پگي سخراندا چي او چي کما مخلصي نوغه بدرتوي چيره ز ما خود مال وسلغي هو کدلاس خو خدمتي تنظیم د بارا نه چوي کما هغه خپل اخلاص مخي تكي او چي منافقی نو ده باند شروع کی چي مړه په مخه به منګه چندي ورکو په مخه به منګه تنظیم باندې مال لگاو و اسلام ته پالو کچري دله چې ستاسوو دا کار نه کوي وتاب الله والیکومهربربانی کی الله په تاسو صورتې مجاله دا تنظیمډېر خکلی اصول زیکر کوئي خوخت ن نو باقی ممسلات درس منزو کوی ورکی زکات تاداریل کوي د الله در رسول الله خبر داې پ چې کوي تاسو ال تهه دا بل زجر منافقته منافق, منافق د خپل تنظیم کار تهسم نه دی او هغه چاله بمندوی هغه چاله بروانی چ الله په غضب کړي دي مثال د خپې رک دي هغه چاله بزی چې هغه تاسو را د دین په کار کې ملګرتیا ده دا کړي هغه تاسو بروانی چې هغه تاسو همیشه د فار د قران په کار کې دښمنۍ کړي ده ها هغه تاسو ملګریم نه لیداو دا وی ملګریم نه دي دا او بي جنان علم ترای د نو ګرهګه ده تولاو چوارد القومناء قومتا چه غصب کرده اللہ پاغی بانده ما هم منکم ندی ده استا سنا ولا منهم نداغی نا نداغی سرده نتاغ سرده یحلیفونا علاللہ حلق دبا او یحلیفونا علالک دبی قسمونه کئی پدروغ بانده قسم ده استا ملگر امام اوی تو استا ملگر امام وهم یعلمونو دی پوئی کی تیار کرده اللہ دیل راز آف ساختو دی باد دی آچ ا دغه غذو ایمان اوم جون نا نیولې دې قسمونه خپل ډال دا قسم خپل ډال ګرځولې وې قسم ما درته کې نو تاب ته نه بزان بج وسد د انسبیل الله بنشي دې لارې دا الله نه د دې راز شرمون کېږي چره با بجنی دې نه معلومه اولاد دې دا ځا ته لا نه زره بار دا کاوندان تور دي دې با بریګمي شي یاد کاورې چپورته و کې دې لار الله ټول قسمن او نو که تاسو څنګه قسمن او که تاسو با ګومان که یې یقین اندي دی خبردار ان هم همو کاذبون یقین اندي هم دی دروژن استا و ځاله شیطان سورشه ویله پدې باندې شیطان چتانجين کې پساد اچاو نو شیطان خرګي وی شیطان باندې شیطان به سور دی پان تام ذکر الله ای دینا دینه د الله کتاب دال دله شیطان دا خبردار دله شیطان ديتوانان بهشګه کسان چې دشمنی کوي الله او رسول سره فیهولای کا فی الازلینا دا کسان په ذلیل خلکو کې وي مقرره کړی الله چې غالیبه مزو زما رسولانه بهشګه الله طاقتوال غالیب دی لا تجد قومنا نبم میا قوم چې مال لري باله تورز رسنۍ چې دوستی کوي یا جاسران چې دوشمنی کوي الله رسول زره لو لوکان وا باو ما اگر غوي ما شران یا زامن دوي وي خوان عمرونه ددی وای سیرت هم ټبر ددی داوی سره دوشمنی کوي او دا نمونه صحابه پیش کړي دا حضرت مغیرا رضی الله تعالی عنہ بل ترلا لازم د توري په کاټه باندې والي وي اغه ورتوي زغوستا جوړه مو سم او ابو عبد الله بن الجران خپل بل بلار په دوره باندې والي وي ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو حدیث وی او وی په کیسه خبر اوکړه اځي څه خبره اوکړه نو اغه ور ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته پیغمبر حدیث وی ما او ته په دې کې خبره کې فمات ولَم اُکَلِمَهُ فمات فما کَلَمَهُ حَتَّى مَاتَان خبري ورسره ترمرګه پورې غزوې سرهونکړي چې تما سره پیغمبر په خبره کې تا به خبره وکړل نه ترمرګه پورې غزوې تک تلینو خبري مرسره نه وکړي چې ایمان مضبوطي مبي دینی ورته بیا بي دینی ښکارين او چې مانی نوي ها نو بیا ارچا ته یره دا خیر دې کنا خیر دې یره دې دا ټیکوي دام ټیکوي اولائک کتبل <سؤال> کتبا فی قلوبہم الايمان دا کہ سان مضبوط کنے وے اللہ پر نو ددی کیمان مضبوط کنے دی بل بل بے سلام بروہی منه بل ہمت سران من نو کدی نہ جنن دونو دا چوی گی با دلاند دی نو دا گین نو ولی امی شوی با گی رضا دے اللہ دے دین ا دی رضا ایت اللہ نا مو ددی تینا خفارے دا الله ڈھل دا اللہ دا خبردار ڈھل دا اللہ دی کامیاب سوره جي د تنزين قاعده ذكر قولي ادري دل لفظ د علم زجر نه منافق طور کول سوره حشر ترتيب جي يوغم شپيته وي انوزول کي يوصل يودي رسو ده, ده سوره بيينانا ربط د دی صورت د مخی سرا ار کلاچ مخی دوڑا لی ذکر کری حضب الشیطان و حضب اللہ کامیاب اڈلا او تاوانی ڈلا ندی صورت کی تاوانیان د خیبر یهود ذکر کری او کامیاب مومنان د دیو جناب ورپسی ایراوڑو حاصل ده صورت پدی صورت کی زجر او تخوی پو حال ده منافقی نو بذکر کی بنی قرعزو ده نبی علیہ السلام سر وادم آتکڑی دا نو نبی علیہ السلام ده اوی قلعگانی اغې باندې محاصره وکړه أغې باندې کړل دا وه هغه جوړی چې کوم باغونه واغې ول له سیزل خځې بچې ولا غلامان ووینځکړې او مشران او جنگجوې ول الله حلال کړل باقي بیان کړی دا الله لا هغه چې برډ یو خدان او هو لازیزلای چیما او دا لا غالبیک مدواله دی الله ذات جراوي سلا غسانجي غفر غليني دالي كتابنا من ديار يم دي قرونو ددينه لاول الحشر لاول الحشر پاول حملي دو مؤمنان دا بني قريزه او بن بني نذيرو چه النبي الرسول انثي وادي ما دي كني النبي الرسول وي زيور پسيم ا بیا واجا دخل لولو وغيره أغطي رشوه دان يابل مانا اول الحشر دا أول فرتك دلو ددي ما زنان تم محيخ رجو استاذ وغمان نوش دي او دي غمان كوش يقنن دي مانيات هم حسونهما مانا كوان كي دي دا دي ددي دا عذاب دا اللانا فاتاهم الله راغي دا عذاب دا اللان دا زینان چې د دې بيګومان نو وی ورزولا په زوندي کیاران خرابولي کورونه د دې بلاسنو د دې او بلاسنو د مؤمنانو عبرت و علي هر عقل خاوندانو د پوي خاوندانو ولالان کتب الله و عليهم الجلا کنه دا خبره چې مقرکل الله بدی باني وتل د مملکنا عذاب ورګلې دي د په دنیا کې د قتل دلرا په غره کې عذاب د ور دي دا په دی وجہ چې بشکدای خلاف کړې د الله او رسول سوچې خلاف وکړه الله یقینا ان الله سزا به ولري ما قتا دم نبر ګول تاسو ملي ندین لین کا جورا ده ګجوري تقریبا شپېته قسمه دي به تر په کې عجو کا جورا ده اودويم نمبر په لین کا جورا ده دای جدا جدا, جدا نمونه دي او ترق دو موها اگا آجوه کجوره پتولو که گرانه دا او وڑا دووی او ترق دو موها یا پریشه اغیل رو لاله علا وصولی ها بخبر من بانده نو دا پوکم دا اللہ دیفاراچی وشرمی پاسی قانا وما فا اللہ والا رسولی اگاچی غنیمت کرنه والا بخبر رسول بانده د وما او جردم تاسو پت بانده نن خیل انسازونه ولا ریکاو نبيات له لیکن الله مقرره رسولان پاجا وانجو غالي ولاو الا کل شين قديره او الله قدرت باندې دی آج غنیمت کړی الله پر رسول بل باندې د کلو نانو الله او رسول لپاره خپلوانو یي ديمانو مسكينانو مسافرو د دا مال دي د بارا جنشي دولا دان اڑاول بین الاغ من کوم بمین دا مال دارو کستا سنان آج در کلی تاز در سولو فخزوهو ناغا واخ لئی و ما نهاکو ما جی منکلی داغینا نو منشی در پیغمبر طریقه واخ لئی او پیغمبر نه ریوکار نو منکلی نو داغینا منشی منیب ترافیل اسلامی بیدتن فراعاو حسنا فقد زامان ن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالان په دین کې به دا جوړ کی, جو کی بیا دا ګومانم کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم پورې دین نه بیان کړې نو دا خیانتګری ورته یو دا ګمانه د خیانتګر په حکم دا رنګي داهل سنت والجماعت عقیده دا دا شاوې هر قول او هر وینا او هر کار هغه ودو صحابه عادتا بین او نبی علیہ الصلات والسلام واه اهل سنت والجماع ویقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه دي فهو بدعت چون صحابو نه ثابت ني نو دا بدعت رسول الله یو طریقه دا حدیثه دا رسول دی منا کړي دا غي نه منشان یوخذوا ارال ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ لا اور دی گوی زخه برشوی ما چه توی ده خالونو رد که چه خودی ده خال لگول دهو لنا روائی دی خال باقوی ده سه لگو چه ده تنده زخمی کو او پده که باقا داخت پاتی شو شین داخت با پکی پا پاتی شو ابنورانه دو او ایخ پل خودا دی خال لگهی ساخذی وی خال لگوله دی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورته ویلی زما خزی خال نه به لگا ولین هوزه تا دائم چې دا نه وی اسلام د دینه منا کړی دا هغه ورته وکندل کې منا راغلی دا قران کې نشتا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورته و که کچرتا لست وی دلرال وجد تی خطاب موند لید پیغمبر قال ا لو قراتی لو جدته کتاب قران لسته کتاب کی مندلے تانی دیریدلی ما تا کوم رسول فخذوه و ما نحا کوم نح پدی کی دا خبر پر دا او نبی علیہ الصلات والسلام فرمای لعن الواشمه والمستوشمه اه لعنت برخزوده چوی داغ لگی دغه خال لگی او لانت ده پاق خضو بامی چاوي مطالبه کې چې مالا دا خال او لگوا <تصفح> لی حدیث ده او ای زور شد ما خضو بینا چاوی لگوا لی کنا ابن مسود رضی اللہ تعالی نهو کارا لارا دا خضو لی دا اغی خال نو لگوا لی آرالا ابن مسود رضی اللہ تعالی نهو دوی دا اغی خو نو وی تا تا دا, دا دا خضو وی نو وی تا او تحقیق نکه اول تحقیق کوا بیا خبر کوا و ما آتا کمون رسولو فخوزو ده پیغمبر په آتا که و دا اغا پا فانتوهو که او خواهی ماتا او دا په پا نها او خواهی آتا که ماتا او خواهی دا چاگه ده سنت و نروسو پا جمع دعا کلی دا یا آغا چرتا ملی پسی ده اولی ورازی ده دویمه و دو ده در دریمه ورازی در در در در در خیرات او دیک بخ کلی دی یا چرته؟ د جمیش په مانو کې راځي دا, دا اولش په دا روحو نه راغلي په بلې ګرځي یا دای سلويختی کړي دا او خا یکم ځکی کړي دي دا نشته نبی رسول الله ص والسلام په آتا کې نشته هغه چې موږ ته سره کړي دي ها چې درکړي دي رسول نو واغلي غیله را ها چې مانو کې دا غینا منشي دا غینا ويرې د الله نه یې کنن الله څه حساب والره فقیران او مهاجران غساله چې شړلې شی دې کورونو مالونو يبدغونا فضلا من الله لديه فضل اللهنا ورضا منته امدادا لله و الرسول الدين دا گسانشتي دي. ولذين تبو الدار اگسانجه د ورغه خپل ګورونو کی ماجرینو لان و لمان ایمان راوله دي. مخد دينا دي مينکه اچاسرا چيجر ديګله دي دان موي بشنو دوي کی ها جتان تان کی داسن او تو چورګلي ورګلي ورقل دي, دي, دي لرا ويذرنا لان ورا کیسانون باندې بللرا اگرګه بدی باندې لګوین یو الیمون ناګنه چاته پوسوګه وځ تاسو په علاقې څنګه طریقه ده هغه زمنګ په علاقې دا طریقه ده چې مون سره څه وی سنينو مون گزاره کو او چې سنينو بیا خرو نو بل الیمور ته ویلي دا طریقه خو د بلخ د سپوم ده چاوی ته سمي لاوي کی نوکری او چې سو ورته بیا گزاره کوي وستازه طریقه ليزمن طریقه دا لا چې مونږ سره نه نو مونږ صبر کاو او چې وی سره نو بیا گزاره کو او خپلې سبل لورکو وو او يو سيرونا لان فوسيما غره کوي ځانونو باندې بللرا اگر کو بدی باندې لګوي او داسي ا دا نمونه ژوندې کړوا داسي ژوندې کړوا ځن کدان دا سحابو یو له اوپر اوري هغه زماده ملګره ته کې دي دلې ور کوي اغه ریسه ما بل ملګری ته ګرځدل اورکې زنکدن کې به سړی ډېر سخت وي او تند ورته ډېر لګي زنکدن کې اغلی له چولی نو اغه ریسه ما غول ملګری لې اوسا چې اغلی لیکل ونه او به ورتا اور سې داغه سا ور کړی و به بل درا غن سا ور کړی و بل لا اغه یا نمونه جوړ تند دا ورتا او ځنکدانې وي او وینې روانی روانې دي شهادت و را روان دي ویو سی رون آلا انفسی اما صحت که نا زن کدن کنده یو ساتلی ده دا پا سو اجا دا پا قرآن رون رون او گردی دل ورکی زان بانی بندن را اگر که پا دی بانی لو گوی آسو گو چه بچی شب ده شمتوف ده زان نا دا کسان دیده کامیابا آ کسان چه راد لکل رسو زینا او آئی ایراب زمنگا بخنو کی منگتا رونو زمنگتا آ کسان سبقونا بل ایمانا شو مخید تلیدی زمانگ نپا ایمان کی، اللہ زمانگ آغا مشرانو تان، آغی تم بخنو کی، آغا مشرانو